Систенька і фігурка, що треба, зубки всі на місці, не те, що в інших наших баб. Випий, дівенько, не соромся, за твоє здоров'я. І він, віддавши її наповнений гранчак, сам сьорбнув просто з пляшки. Ліка ледве піднесла до рота руку з другою порцією, без приготувань зробила ковток і повільно, майже не усвідомлюючи своїх дій, випила до дна. Кілька секунд посиділа, не ворухнувшись. Скрививши рот гримасою відрази, потім важко відкинулася на спинку сидіння і враз обм'якла. Вона більше не відчувала свого тіла. Воно мов утратило нервові клітинки. Тож вона скоріше побачила, ніж відчула на собі Андрієві руки. Але навіть побачивши, не збагнула цього достоту. Лапонько «Ну, повернися, ось так. Давай розтібнемо оце». Вона чула його натужне сопіння, розрізняло одутле червоне лице, але сприймала реальність як щось таке, що відбувається не з нею. Бачила все, наче крізь товщу води. Коли він нарешті примостився, навалившись на неї ожирілим, пітним тілом і засопів ще голосніше, Ліка вже нічого не відчувала і геть не тямала, що діється. Розділ дев'ятий. «Яка розкішна машина!» Віра замиловано дивилася у вікно офісу. «Я вперше таку бачу!» а «Штук п'ятдесят коштує», – авторитетно заявив Ігор, теж дивлячись у вікно. «Піду на вулицю, покурю там, подивлюся!» Він вийшов за двері. «А хто до нас приїхав?» Дістаючи з верхньої полиці шафи товстий каталог, запитала Іра. Я не звернула уваги. Та цей гадин, півень гамбурзький, як його Ігор називає, відгукнулася Віра. Нічний клуб у нього, фітнес-центр. А, покупець за замовленням Найт, здогадалася Іра. Так, він. Тільки який там покупець, відмахнулася Віра і стишила голос соціальний найт. Вона з натяком кинула погляд у бік аденого кабінету. А по-справжньому його звуть Едуард? запитала Іра. Вона пам'ятала часто згадуване ім'я Адиного коханця. Ні, Едуард це скоріше Бетмен, засміялася Віра. Любить по дахах прогулятися після дози. Та ти бачила Едуарда? Він уже при тобі разів зодво у нас був. А цей Найтмен – недавній. А чому Ігор прозав його півним? Ось вийде з кабінету, сама збагнеш, – скривила губи Віра. Але ж він не почала Іра. Ні-ні, – одразу відкинули її припущення Віра. Хоч і такі знайомі вади бували. Не для постелі, звісно. До речі, найприємніше в спілкуванні відвідувачі – Завжди доброзичливі, веселі. А в нього просто стиль одягу півнячий. Ага, зрозуміло, кивнула головою Іра і розкрила каталог. Але зосередитися вона вже не могла. Обмірковувала щойно почути. За час роботи на фірмі Іра мало не щодня дізнавалася про існування якогось нового бойфренда своєї шефинь. І майже всі вони без перестанку товклися в офісі, то змінюючи один одного, то зіштовхуючись у неї в кабінеті ніз до носа, не бажаючи за своєю звичкою упускати нічого, що потрапляє в поле зору. А однак і тут втрачала більше, ніж набувала. Коханці зникали так само швидко, як з'являлися. Прагнучи заповнити прохалини, Ненаситна Ада кидалася заводити нові поспішні знайомства, але і ті не були тривалішими. Тимто інтимне життя далеко вже не юної Ади Марцевич, то, скоріше, численні випадкові зв'язки, ніж бодай хоч якісь міцні стосунки. Усі ці подробиці мало цікавили б Іру, яка як і колись вважала, що особисте життя людини – це її особисте життя. І нікого іншого воно не стосується. Якби не сама Ада, яка постійно втягувала навколишніх у свої любовні історії та аж надто тісно переплітала особиста й